بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama Mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kenikmatan. Yang tidak semua orang. Mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Alhamdulillah. Keadaan kita insyaAllah ta'ala pada malam hari ini. Selesai kita melaksanakan sholat Maghrib Kemudian kita. Menunggu dilaksanakannya salat insya'ah. Dan mengisi waktu menunggu dilaksanakan salat insya kita mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang dia menunggu setelah dia melaksanakan satu ibadah untuk menunaikan ibadah wajib yang lainnya. Sebagaimana hari ini juga pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jababah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ala adullukum ala yamhollahu bihi alkhataya wa yarfa'u bihi aldarajat qalu bala ya rasulullah Kata, isbagi wudhu' pada makarhi, keteratul khutbah ke masjid, dan antarar salat setelah salat, fadalahum ribat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukhah, aku tunjukkan kepada kalian wahai para sahabat suatu amalan. Yang dengan amalan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan kalian. Akan menghapuskan dosa kalian. Ya dan ini adalah keadaan kita. Keadaan kita yang tidak bisa lepas daripada dosa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wa nahar. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab. Di sini memakai fiil mudare. Yang salah satu faedahnya adalah yufidu al-istimrar. Terus menerus senantiasa. Ya ibadihi wahai hambaku. Innakum sesungguhnya kalian. Keadaan kalian itu tukhti'una. Senantiasa berbuat salah. Senantiasa berbuat dosa. Kita sadari maupun tidak kita sadari. Kita ketahui maupun tidak ketahui, kita sengaja maupun tidak kita sengaja. bil Bilai riwan nahar pada malam hari dan juga pada siang hari keadaan kita, mayoritas kita. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu amalan yang dengan amalan itu akan dihapuskan kesalahan kalian dan dosa kalian. Wa yarfaubihiyat darajat dan akan di tinggikan kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala qalu bala ya rasulullah tentu saja para sahabat menjawab bala ya rasulullah tentu saja kami ingin tahu dan kami ingin mengamalkan amalan itu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam itsbagul wudhuu 'ala makarih sempurnakanlah wudu kalian tatkala kalian sedang mengalami kesulitan keadaan dingin pengennya wudhu cepat-cepat misalnya, sempurna kan kalau kalian menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang menyulitkan kalian maka berharap kita bosanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak langkah kita menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga adalah wanti dharu salati ba'da salat menunggu salat setelah ditunaikannya salat padalikumur ribat kata Rasulullah dan itulah ribat. itulah ribat. padahal di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahallahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainani La tamassuhuma an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat fi khasyatillah. Mata yang dia bisa menangis yang disebabkan oleh dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertanya pada diri kita pernah enggak kita menangis? Yang menangis itu disebabkan oleh rasa takut kita kepada Allah jangan jangan nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam jahannam api neraka yang Allah Subhanahu wa taala waliyadhubilla kemudian jenis mata yang kedua yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah ainun tahrusu fi mata yang dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala ribat ini termasuk salah satu dari badan ribat maka ini keutamaan yang sangat besar Setelah saya melaksanakan solat, menunggu solat berikutnya, kemudian diisi dengan Majalisul Ilmi Subhanallah. Akan tetapi, walaikna aktaranati la yalamun. Sebagian besar keadaan manusia tidak mengetahui yang demikian. Nah, kita masih pada masalah yang pertama, yaitu doaul awliyai wa taalihin. Bahawasanya orang-orang ahlul jahiliyah. Min ahlil kitabi wal umiyyin. Dari kalangan ahlul kitab. Dan dari kalangan umiyyin. Mereka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadikan perantara orang-orang salih. Dan juga para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kata saya seolah fauzan. Habibullah ta'ala. Fahadihi a'zamu masailil jahiliyati wa hiya ibadatul awliya'i was salihin minal wal gha'ibina wal ittifafa bihim wal isti'adati bihim wa talabil hawaij minhum kama alayhi abadu alqubur al yawma tamamam dan ini adalah masalah jahiliyah yang paling agung yang paling besar yaitu peribadahan mereka kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang tidak ada. Dan mereka beristikosah kepada orang-orang mati tersebut. Orang-orang soleh tersebut. Orang-orang telah dikubur tersebut. Dan juga istiadah kepada mereka. Meminta perlindungan kepada mereka. Dan juga meminta hajat-hajat mereka. Hajat-hajat untuk ditunaikan kepada mereka. Sebagaimana hal ini terjadi pada kalangan orang-orang kuburiyun, orang-orang yang penyembah kubur pada hari ini. Fa ibadatul adrihati al-an wa taqarrub ila al-amwat wa du'a'uhum min dunillahi wal tithasatu bihim hadha huwa dunilahi, ma kanat 'ala al-jahiliyah. Kama ta'ala wa min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa ha 'inda Allah. Maka mereka yang menyembah kuburan-kuburan, tempat-tempat keramat, mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah dikubur, berdoa kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada mereka. Inilah keadaan yang dahulu orang-orang Ahli Jahiliyah itu berada di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min duni Allahi ma la wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mala yadurruhum. Apa-apa yang tidak bisa mendatangkan mara bahaya bagi mereka. Wala yanfa'uhum. Dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa Dan mereka mengatakan. Jadi yani orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dan para wali Allah sebagai perantara tadi mengatakan. Haulai. Mereka itu adalah syufa'auna inda Allah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di jisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada mayat yang dikubur ini. Tetapi kami menjadikan mereka itu adalah perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kemarin juga sudah kita jelaskan. Bahwasannya seluruh alasan mereka di dalam menjadikan Sesuatu itu menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dinafikan. Telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Yang terdapat dalam surat. Sahabat. Ayat yang ke-22. Masih ingat? Apalah alasannya? Apa alasan orang-orang musyrikin itu menjadikan... Sesuatu yang dia sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga dia menyembah kepada perkara-perkara tersebut. Apa alasan yang mereka kemukakan. Atau apa alasan yang menjadikan mereka, Kalaupun mereka, kalaupun itu diperbolehkan, itu diperbolehkan. Jadi menjadikan sesuatu itu tandingan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan yang pertama? Masih ingat? Apa oh, mas? Yang pertama berikutnya, Aharis, Abu Man atau Abu Ahmad. Apa alasan pertama? Nah, alasan pertama adalah bahwasanya mereka itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi. Kalaulah ada di antara sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Maka bolehlah, ya kan? masih bolehlah alasan yang diterima. Oh, dia beribadah kepada si Fulan karena si Fulan memiliki kekuasaan di muka bumi ataupun di langit. Padahal Allah menafikan, La yamlikuna mithqala darratin sissamawati wala fil ab. Kullu alladziina <Sukri> za'amtum min duuni Allah Katakan Nabi Muhammad sallallahu serulah orang-orang musyrikin itu yang menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang mereka jadikan sesembahan selain Allah tabaraka <Sukri> wa ta'ala la yamlikuuna mithqala darratin fi as-samawati wa la kan? Kita saja kalau kita ingin Hajat kita ditunaikan. Kebutuhan kita diberikan. Terkadang kita mendekati kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya kan? Betul kan? Orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dengan maksud supaya apa? Supaya kalau kita memiliki suatu keperluan nanti mudah untuk dibantu. Mudah untuk ditunaikan. Maka kita merapat kepada uh, kalau... Menginginkan sesuatu Pengen segera Dipenuhi Ke gubernur Ke presiden Misalnya Ke orang-orang yang memiliki kekuasaan Sebagian manusia kan begitu nah, Karena mereka memiliki kekuasaan Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan Bahwasannya Apa yang mereka sembah selain Allah Berupa kuburan orang-orang saleh, Berupa tempat-tempat keramat Berupa jin-jin Berupa para wali Kuburan para wali dan lain sebagainya. Mereka tidak punya kekuasaan yang berada di langit maupun yang ada di bumi. Terus kalau tidak punya kekuasaan, mengapa anda beribadah kepada mereka? Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua juga mereka selain tidak punya kekuasaan, mereka juga tidak punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak punya saham. Tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian alasan yang ketiga adalah, Mereka juga bukan sebagai pembantu Allah SWT. Allah tidak membutuhkan pembantu. Kalau mereka sudah tidak punya kekuasaan, Tidak punya andil, Dalam kekuasaan tersebut juga bukan sebagai pembantu dari Allah SWT. Mengapa anda beribadah melalui mereka? Ditambah lagi, Mereka juga tidak bisa memberikan syafaat secara langsung, Di sisi Allah SWT wala tanfa'u syafa'atu indallahi illa man adinalah tidak berguna syafaat mereka ya Allah ini dia dosanya banyak maka ampunilah enggak berguna enggak bisa langsung memberikan syafaat di sisi Allah tabaraka wa taala illa man adinalah kecuali yang memang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa taala lantas mengapa Anda beribadah melalui mereka itu semuanya tidak langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian juga berkaitan hukum meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'anah. Meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada makhluk. Apa hukumnya? Right. Boleh tidak? Meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu SWT Maka boleh Syaratnya dia mampu Syaratnya mampu nah. Boleh Mutlak Tidak mutlak Ada syaratnya Dia di depan kita Nah, saling melengkapi. Yang ini mampu, yang belakangnya di depan kita. Yang mana? Abu Rayyan. Abdul Aziz. Nah. Pak. Idem. <laughs> Halo, Mas. Haris. Ayo, mas. Mas. Mas. Hampir sama. Saif. Mas. Baik. Al-isti'anah dengan selain meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala boleh dipersyaratkan sebagian para ulama mengatakan tiga syarat yang terkumpul dalam hayyun qadirun hadirun. Ini syaratnya. Hayyun orang yang kita mintai pertolongan tersebut hayyun hidup. Hidup. Walaupun dia mampu misalnya tapi kalau dia sudah mati enggak boleh. Misalnya kita mempunyai teman misalkan, kita meyakini dia sebenarnya mampu. Kita sedang dianiaya oleh orang misalnya. Orang kita punya teman yang dia bisa bela diri dan memiliki kekuatan. Sebenarnya dia mampu gitu secara secara manusiawi, tetapi kalau dia sudah mati ya enggak bisa. Enggak boleh terjatuh ke dalam kesyirikan. Hayyun. Kemudian syarat kedua adalah qadirun. Hayyun qadirun, mampu. Dia memang memiliki kemampuan. Terhadap perkara-perkara yang kita minta tolong. Kalau seseorang meminta tolong untuk melancarkan rezekinya, mudah mendapatkan jodohnya, misalnya, ya dia tidak akan mampu mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ya dia tidak akan mampu. Maka tidak boleh meminta hal yang demikian. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah hal dirun. Orang tersebut ada. Tidak ghaib. Nah, walaupun dia mampu dan hidup kalau enggak di depan ya enggak bisa. Nah. Panggil nama saya tiga kali misalnya. Nah, ini kesyirikan. Syirikan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun dia mampu dan walaupun dia hidup, tapi dia tidak hadir. Nah. Hayyun qadirun hadirun. Ini syaratnya. Qala habibullahu taala wa kadzalika nafsus syai' an Haulai al Kuburiun, jika nukishu, wnuhu an ibadat al Kuburi, kaulu, nahlu, la nabud al Kubura, lana ibadat alillahi, lakin haulai wasaitu binana, wabinallah, wushufaulana indahu, ini adalah yang telah dikaroh Allah alahul Jahiliyyah samaan. Demikian juga yang terjadi dalam keadaan pada hari ini, yang terjadi pada orang-orang Kuburiun. Kalau kita debat mereka, kalau kita larang mereka dari perbuatan mereka, jangan. Kalian capek menyampaikan diri diri kalian berjarah ke kuburan wali ini wali itu terus muter. An ibadhi, an ibadatil kubur. Kalau kita larang mereka dari beribadah kepada kuburan, kalau <tik> niscaya mereka akan mengatakan, Nahnu la nabudul kubura. Kami dalam berjiarah-berjiarah itu, kami tidak mengibadah kepada kuburan. Kami tidak meminta kepada sunan kalijaga, sunan bonang, sunan muria dan lain sebagainya. Liannal ibadata lillah, kami tahu ibadah itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. So, perhatikan, mereka juga faham. Lakin haulai akan tetapi mereka adalah wasaib. Wasilah mereka ini adalah sebagai perantara. Bainana wa bain Allah antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syufa'a ulana indahu. Dan mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Hada huwa ankarahu Allah. Ala ahli jahiliyati tamaman. Maka kita jawab. Itulah alasan yang anda kemukakan itulah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alasan Anda itulah yang diingkari oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 18. Wa yabuduna min dunillahi dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mala yadurruhum apa-apa yang tidak bisa memberikan marah bahaya bagi mereka. وَلَا يَنْفَعُهُمْ Dan juga tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. وَيَكُولُونَ Tetapi mereka mengatakan, Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Dan juga firman Allah dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ketiga. وَقَالَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن تُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَةً dan apa-apa yang mereka jadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, Ma Kami tidak beribadah, tidak menyembah kepada mereka. Illa hanya saja yang kami inginkan adalah supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna. Yusharikuna allaha fil khalki warizki wal-ishyai wal, wal imati hum ya'tarifuna anna hadzalillah mereka tidak menyembah yakni orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin tidak beribadah kepada para wali-wali tadi pada pada orang-orang soleh yang telah dikubur tadi li'annahum dikarenakan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang ahli jahiliyah, ya rauna mereka mengetahui mereka memandang hal tersebut adalah bentuk dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tahu. Coba. Maka dikatakan. Di dalam salah satu risalah. Dari Syekh Muhammad Madul Taala Al-Qa'idul Arba. Kesyirikan kaum. Muslimin. Sebagian kaum muslimin sekarang ini. Aghlab. Lebih parah kedudukannya daripada kesyirikan. Pada orang-orang terdahulu. Kalau kesyirikan orang-orang sekarang. Mereka langsung meminta. Ada yang langsung meminta kepada yang dikubur. Tapi orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin orang dahulu, mereka tahu. Kalau mereka meminta kepada yang dikubur ini, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Mereka memandang perbuatan tersebut sebagai bentuk penyekutuan. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu SWT dalam hal penciptaan. Pemberian rezeki, Mematik, menghidupkan dan juga mematikan. Mereka mengetahui itu semua adalah milik Allah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama abaduhum liyukarribuhum ila Allahi zulfa. Hanya saja mereka itu beribadah melalui orang-orang yang dikubur tadi itu. Bermaksud untuk mendekatkan diri-diri diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya fa yaqulun mereka mengatakan oh ini orang-orang musyrikin ahlu jahiliyah nahnu 'ibadun muznibun kami ini adalah seorang hamba yang banyak dosa banyak dosanya kami ini wa rijalun salihun dan mereka ini para wali yang dikubur ini orang-orang saleh ini adalah mereka adalah orang-orang yang saleh Lahum jahun mereka memiliki kedudukan in Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kami. Kami ini banyak dosa, senantiasa melakukan maksiat. Sementara mereka ini orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Senantiasa taat, mengaji, membaca Al-Quran. Persangkaan mereka. Penuridu minhum ayatawassatu lana indah Allah. Maka kami menginginkan dari orang-orang yang dikubur ini. Menjadikan perantara untuk kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Fi kabuli taubatina Dalam hal diterimanya taubat kami. Kami tidak pede. Tidak percaya diri kalau langsung bertawbat kepada Allah. Kami tidak merasa kurang serp. Kalau langsung beribadah atau berdoa langsung kepada Allah. Meminta langsung kepada Allah. Kalau tidak melalui mereka. Kami merasa tidak akan diterima. Itu alasan. Orang-orang jahiliya. Fi qabuli taubatina wa qabuli ibadatina. Di dalam diterimanya taubat kami dan juga diterimanya ibadah kami. Makanya mereka merasa kalau membaca Al-Quran di sisi kuburan itu lebih tenang, lebih khusyuk daripada membaca Al-Quran di masjid. Salat di sisi kuburan mereka merasa itu lebih tenang, lebih khusyuk daripada dia salat di masjid Allah Taala. Bahkan di depan Ka'bah. Mereka merasa di sisi Kaabah itu tidak lebih khusyuk daripada kalau mereka salah di sisi kuburan. <tik> Demikianlah syaitan memberikan keindahan kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia. Dan juga dari kalangan jin. Memberikan. Menggambarkan itu semua adalah perkara-perkara yang bagus. Yang mereka lakukan itu. Nah. Fahad al-wakil. Dan ini terjadi. Ya kan. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Oh bagus perbuatan Bapak itu. Memang harus begitu. Kita. Mau menemui gubernur saja. Kita harus melalui perantara. Melalui ajudan. Gak bisa langsung ketemu. Apalagi sama Allah. Nah. Nah. Wahdah dzayyana lahumushayyatanu aamalahum. Walajib dan yang lebih mengherankan lagi annahum yakrawun alquran. Mereka itu senantiasa membaca alquran. Mereka membaca surat Yunus tadi dan juga surat Az Zumar dan juga surat-surat yang lainnya yang berkaitan tentang larangan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahuwataala. Maka sungguh mengherankan. Mereka membaca alquran, baca surat Yasin. Ya, kalau mereka memahami isi daripada surat Yasin sebenarnya sudah cukup bagi mereka. Wymurunaalaha dihil ayat siwalayantadihuunalaha dan mereka melewati ayat-ayat yang tadi itu tetapi mereka tidak menjadikan pelajaran, tidak mengerti terhadap ayat-ayat tersebut. Wamaahala yang tamirunaalaya ibadatilkubur bersamaan dengan itu mereka terus menerus keadaan mereka beribadah kepada kuburan. Wahyam Enfiqil Jahiliyah dan inilah perilaku Jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahda li Anhum Lam Yagrfu Ma Kanaat Alaihi Al Hal itu disebabkan dikarenakan mereka tidak mengenal, tidak mengetahui apa-apa perkara yang ahlul Jahiliyah itu berdiri di atasnya. Makanya pada mukaddimah di awal tadi, Mukaddimah sebelum kita masuk masalah yang pertama, Syekh memberikan sebuah syair, ya kan? Dia memberikan sebuah syair. Araftu as-sarra lid-sharri walakin litawqiihi. Aku mengetahui suatu kejelekan itu bukan supaya aku mengikuti suatu kejelekan, walakin litawqiihi, tetapi aku supaya berhati-hati menjauhi dari kejelekan tersebut. Wahmalam ya Arief ashar min al khairi ya kafihi. Ini keadaannya. Orang yang tidak mengetahui suatu kejalaikan, sebagian besarnya dia akan terjerumus di dalamnya. Tidak mengetahui apa itu perbuatan bid'ah, tidak mengetahui apa itu perbuatan syirik, apa itu hisbiah, ya kafi, dia akan terjerumus, terjatuh di dalamnya. Karena apa yang dia sangka tauhid itu adalah kesyirikan. Apa yang dia sangka itu adalah suatu sunnah. Ternyata itu adalah suatu kebid'ahan. Apa yang dia sangka itu berasal dari Islam. Ternyata itu adalah. Min ahlil jahiliyah. Makanya. Hudaifah Ibnul Yaman. radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu hadisnya. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah. Bahasanya kebanyakan para sahabat itu Ya'asaluna anil khair Kebanyakan para sahabat Itu bertanya tentang kebaikan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ayu Amalil afdal Amalan mana yang paling utama Kebaikan Ayul mu'minina afdal Orang mu'min ab, Bagaimana yang paling utama Ayul mu'minina aqyas Kaum muslim yang paling Bagaimana yang paling cerdas Suduk kebaikan. Waktu aku asaluhu عن الشر مخافاتا أيدركني. Ini, ini kaitnya, ini kaitnya, ini pengaitnya. Seseorang dia bertanya tentang kejelekan, mengetahui suatu kejelekan, makhafatan, takut ayudrika ni. Jangan-jangan kejelekan itu akan menimpa pada diriku. Sehingga dia bertanya tentang kejelekan. Nah, bukan? ditutup-tutupi. Buat apa antum bertanya hal yang demikian? La. Nah. Tapi dia bertanya tentang kejelekan supaya kejelekan tersebut tidak menimpa pada dirinya, pada keluarganya, pada kaum muslimin. Nah. Qala Syekh Abdul Allah taala, "Hiya min fi'lil jahiliyyati wa hadha liannahum lam ya'rifu makanat 'alayhi al-jahiliyyah. Lam ya'rifu anna hadha min umuri al-jahiliyyah." Mereka tidak mengetahui bahasanya hal yang demikian termasuk dari perkara-perkara yang dipegangi, yang dijalankan oleh ahli jahiliyah. Hadanatijatul jahli bi umuril jahiliyah. Inilah buah dari kebodohan mereka terhadap perkara-perkara jahiliyah. Wakadzalika, yang demikian juga termasuk buah dari al-jahlu bi umuril Islam. Kebodohan terhadap perkara-perkara keislaman. Wakadzalika al-jahlu bilughati al-arabiyah ini juga termasuk buah dari kebodohan mereka terhadap bahasa al-arabiyah bahasa arab Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab mereka baca mereka sebagian sebagian lagi mereka hafalkan tetapi mereka tidak memahami maknanya tidak mengerti apa yang dikandung dari makna tersebut Kemudian kita masuk ماتن berikut yang dari Syekh Muhammad bin Abdul Rahimah rahimahullah ta'ala thumma qala Syekh rahimahullah ta'ala wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinu Allah arsala bihi jami'ar rusuli wa annahu la yaqbalu min al a'mali ila al khalis wa akhbara anna man fa'ala ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Kemudian Syarhim Allah Taala melanjutkan wahai dan inilah perkara jahiliyah yang paling besar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihinya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan dengan keikhlasan bahasanya ibadah itu langsung dan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja wahbarah dan memberikan khabar bahasanya agama itu untuk Allah Taala saja dan yang demikian ini merupakan inti daripada syariat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul. Ya, waqalan nuh liqaumihim nuh berkata kepada kaumnya wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian juga Nabiullah Hud kepada kaum Ad juga mengatakan hal yang sama wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh dan lain sebagainya. Kaum Syuaib Qum sa uh, Nabi uh, Nabi Shuaib juga Nabi Saleh juga mengatakan hal yang sama wa ya qaumii budullaha ma lakum min ilahin gairuh wa annahu la yaqbalu minal a'mali bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali amalan tersebut amalan yang ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala saja dan menghabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang dianggap baik ada pada diri orang-orang jahiliyah maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya al jannah syurga. wa nar dan tempat kembalinya itu adalah di neraka wahadihi hiya al mas'alatu dan ini adalah masalah suatu perkara allati tafarraka anas yang dengannya manusia itu berpecah min ajliha baina mu'minin wa kafirin antara mu'min dan kafir Inilah suatu perkara yang dengannya manusia itu menjadi terpecah, terpisah. Disebabkan perkara ini, min aja Disebabkan perkara ini. Ini perkara tauhid yang dengannya seseorang dikenali sebagai seorang mu'min, manakala dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Ta Kemudian juga dikenali manusia sebagainya sebagai seorang kafir, manakala dia menyekutukan Allah Ta'ala. Wain dha waqaatil adawah dan kemudian terjadilah permusuhan disebabkan perkara ini perkara tauhid. Walailajliha syurial jihad dan disebabkan perkara ini juga kemudian disyariatkan adanya al jihad. Kamaqala taala sebagaimana firman Allah taala waqatiluhum dan perangilah mereka semuanya hadda sampai kemudian tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan wayakun dan kemudian agama itu hanya kemudian milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkata Dr. Saleh Fauzan, "Hal Allahu 'azza wa jalla bi hajati ila bainahu wa bainal 'abdi wasithah?" Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki hajat, memiliki kebutuhan? Ini tadi alasan mereka kan? Kita ini seperti kita mau ketemu gubernur, mau ketemu bupati, mau ketemu wali kota. kita enggak bisa langsung harus melalui Perantara, lelalui ajudan dan lain sebagainya. Hal Allah Azza Wajalla dihajatin. Apakah Allah memiliki hajat? Apakah Allah memiliki kebutuhan? Ayat Jo untuk menjadikan antara Dia, yaitu antara Allah dan antara hamba itu wasitah perantara. Apakah Allah memiliki kebutuhan hal yang demikian? Allahu Jalla wa ala qaribun mujibun yasma'u wa yara. Allah subhanahu wa ta'ala. Qarib, maha dekat. Mujib, maha menjawab doa-doa hambanya. Yasma'u wa yara, maha mendengar dan juga maha mengetahui. Maha melihat. Wa yarhamu wa yakbalu tawbata an ibadihi. Dan memberikan rahmat kasih sayang. Dan menerima taubat dari hambanya, walam yakmurna bittiqadil wasailti fi du'aa'i dan sama sekali tidak pernah Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa kepadanya. So, Allah Subhanahuwataala tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa, di dalam beribadah kepada mereka. Bal, bahkan. Amarana bidu'ai mubasyaratan. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya mubasyaratan secara langsung. Jangan melalui perantara. Jangan melalui keris-keris, jimat-jimat. Meminta berkah, jangan melalui taik kerbau. Meminta berkah, jangan melalui tempat-tempat yang dikeramatkan gunung-gunung langsung kepada Allah fad'ullaha mukhlisina lahu din maka sembahlah Allah beribadahlah kepada Allah subhanahu wa taala dengan menjadikan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala dengan menyeklaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa taala surat ghafir ayat yang ke-14 apa nama lain dari surat ghafir kalau antum cari di sebagian mushaf Al-Qur'an tidak akan ketemu surat ghafir. Apa nama lainnya? Al mumin ahlan, Al muminu Nama lain dari surat ghafir. Nah, jangan kaget, sebagian mushaf tidak ada ghafir, adanya Al mumin adanya Al mumin Begitu juga, sebagian mengatakan surat Al mumin maksudnya surat ghafir. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Qafir juga ayat yang ke 60. Wukalarab bukumudzooni as-tajib lakum. Inal-ladzina yastaqbiruna anjbadati saydahuluna jannah mada'hirin. Dan Rob kalian iaitulah yani Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata. Ini salah satu dalil juga bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah khairu makhlukin. Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Wa qala rabbukum. Jelas. Dan Rabb kalian telah berkata. Namanya orang berkata. Pasti ada sawd. Ada suara. Ada huruf. Wah ini Ada huruf qaulun perkataan karenanya sebagian ahli bahasa mendefinisikan al-jumlah qaulun mufradun qaul قول, qaudun mufradun al-saut yastamilu bi ba'd huruf hijaiyah qaul suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah suara artinya suara itu masmuk, bisa didengar nah wa qala rabbukum dan rabb kalian telah berkata Udu'uni, beribadalah kalian, berdo'alah kalian kepadaku. Langsung, subhanallah. Udu'uni, langsung kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan jawab doa kalian. Allah tidak pernah mengatakan, Udu'uni, biwasilati fulan wa fulan. Biwasaitati fulan wa fulan. Tapi langsung, Udu'uni, astajib lakum. Bahkan Allah melanjutkan inaladina yastakbiruna. Ani bade sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa langsung kepadaku, kata Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa langsung kepadaku, dari beribadah langsung kepadaku. Ibadah di sini maknanya adalah doa. Di sini juga terdapat dalil bahasanya doa itu adalah ibadah. Sayad khuluna jahannama dakhirin maka kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam yang menghinakan. Amarana Allahu bi dua Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa beribadah kepadanya, nya mubasyaratan secara langsung. Walam ya'murna bi ittikhadil wasa'iti bainana dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafhum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah syirik. Dan ini adalah masalah kesyirikan. Iya, masalah kesyirikan amrun azim ini perkara yang sangat agung perkara yang sangat dahsyat kesyirikan karena sallallahu alaihi wasallam lama ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nas awwalamabada'a bid'awati li tauhidillah wa inkari syirki wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu qul la ilaha illallah tuflihu dikarenakan nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah mengutusnya kepada manusia Hal pertama yang beliau mulai di dalam dakwahnya, pertama kali beliau mulai dalam dakwahnya itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan perkara siyasah. Awal mula dakwahnya bukan bagaimana cara merebut kekuasaan. Awal mula dakwahnya bagaimana menerapkan khilafah, menjadikan khilafah. Awal mula dakwahnya Rasulullah juga bukan bagaimana membentuk negara Islam, bukan tetapi awal mula dakwah Nabi Alaihissalam adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan supaya manusia beribadah hanya kepada Allah Taala, ta bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Bagaimana mendapatkan simpati, mendapatkan dukungan yang luas tidak? Tetapi bagaimana manusia bisa beribadah hanya kepada Allah Taala? Sehingga setiap dai, siapapun dia yang memulai dakwahnya bukan dengan dakwah tauhid, maka dia telah menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari syirik dan awal mula dakwahnya beliau adalah selain menyuruhkan kepada tauhid, tetapi beliau juga mengingkari kesyirikan. Tidak semata-mata menyuruh kepada tauhid. Tetapi kemudian bercengkrama atau e, ber, bersama-sama keadaannya dengan ahlu syirik. Tidak. Dua-duanya mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ini menunjukkan kesempurnaan. Seseorang juga tidak bisa dikatakan ahlu sunnah kalau sekedar mendakwahkan sunnah saja. Tapi tidak mengingkari kebid'ahan. Tidak mengingkari kebid'ahan. Mendawahkan sunnah, tapi bergaul dengan orang-orang yang mengingkari sunnah. Bercangkrama. Ini bukan ahli sunnah. Bukan ahli tawheed. Seseorang yang mendawahkan tauhid tetapi tidak mengingkari kesyirikan. Nah. Bagaimana? Adhan dulu atau mau dilambil? Adhan dulu. Hal muadzin, al-muadzin, muhyidhu. Bersilalah atas hari ini, dan sahabatnya maualah, wabah. sedikit. Kalau shalat fardzhan, hadirlah Allah Taala. Wahai, ini agung masalah yang salah dalam kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masalah syirik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia diutus dan dia أولما بدأ بدعوتي إلى توحيد الله عز وجل وإنكار شركي وكان صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلى الله تفلحوا ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلى الله فإذا قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج ويدعوهم إلى التوحيد ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأساس وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في dakwatihim. Berkata sahasoleh Fauzan dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indzar qalim bukhari Juga Imam Muslim, umirtu an uqatilannas, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, diriwayat yang lain hatta yashhadu, sampai mereka itu bersaksi. Sesungguhnya persaksian dengan pengetahuan itu nanti akan berbeda. Nanti pada bab bab yang lain mungkin bisa dibahas perbedaan antara al-ma'rifah kemudian juga asy-syuhud, persaksian. Sampai mereka mengatakan atau mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau mengatakan demikian, maka terjagalah mereka dariku darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Artinya mereka adalah muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau beliau mendatangi mereka orang-orang musyrikin di masyarakat-masyarakat mereka, di kabilah-kabilah mereka, di tempat di rumah-rumah mereka. Rasulullah datangi dan juga di masa-masa di hari-hari pada musim haji dalam rangka menyeru mereka berdakwah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Rasulullah pergi ke sana dan ke sini dan ke sana, pergi ke mana-mana Bagaimana beliau pernah pergi ke Taif dalam rangka berdakwah kepada Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahuwataala di dalam hal peribadahan. Inilah awal mula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam memulai dakwahnya. Inilah awal mulanya. Beliau berdakwah memulai dengan Tauhid, bukan dengan ikut dengan parlemen tidak, bukan dengan bagaimana supaya bisa merebut kekuasaan. Sehingga menciptakan kekacauan di negeri. kaum muslimin? Tidak. Tapi beliau memulai dakwahnya dengan Tauhid. Mengajarkan manusia. Mengadakan muhazarah-muhazarah Tauhid. Nah, itu. Lian haza huwa al-asas. Dikarenakan ini adalah al-asas. Fondasi. Landasan. Yang akan dibangun amalan itu di atasnya. Kalau landasannya saja sudah dibangun di tepi jurang. Sebagaimana kemarin. Pertemuan kemarin kita singgung firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat. At-tawbah. Afa man asasa bunyanahu ala taqwa. Waridwanin. Ala taqwa minallahi waridwanin khairun. Aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin. Apakah orang-orang yang membangun. Bangunannya itu di atas landasan ketakwaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keridoan, mencari keridoan Allah. Lebih baik, tentu saja, itu lebih baik daripada orang-orang yang membangun amalan-amalannya itu di tepi jurang. Di tepi jurang. Sebentar lagi juga, hanyut, sebentar lagi juga akan jatuh. Kemudian dia jatuh berserta dengan amalannya yang dia bangun di atas asas, yang dia bangun di atas tepi jurang tadi itu yang rapuh, di atas kesyirikan. Panhara bihi ila nari jahannam. Dua-duanya jatuh ke dalam. Na'abin rakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanlah yajibu ala du'ati. Demikianlah yang wajib atas setiap du'at. Atas setiap da'i. Atas setiap pendakwah. Seorang da'i. Ayyahtamu bihadal amri. Untuk betul-betul memberikan ikhtimam. Perhatian yang lebih kepada perkara ini. Perkara Tauhid waj'alud da'watan dan jadikan dakwahnya itu ila tauhid kepada tauhid. Ia ahammu fi da'watihim dan menjadikan dakwahnya kepada tauhid itu menjadi dakwah yang paling dia pentingkan di atas perkara-perkara yang yang lainnya. Nah. Demikian mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan pada malam hari ini. 6 nah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sela-sela kesibukan kita Di sela-sela menjalani rutinitas kehidupan kita Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar Sebagaimanapun yang kita dapat dari rezeki yang telah Allah bagi Mudah-mudahan menjadikan berkah Bagi kita semuanya Jadikan kita masih ada kesempatan Untuk mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan keberkahannya Menunjukkan keberkahan. Karena makna berkah itu adalah. Subutul khairi al ilahi ala syaih. Itu namanya berkah. Adanya kebaikan ilahiyah. Kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Itu namanya berkah. Nah. Dan tidaklah Allah memberikan kebaikan. Kecuali dia akan meningkat. Dengan ibadah dia kepada Allah subhanahu wa'alaikum. Wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bilai taufiq. Wa alhamdulillahi rabbil alamin tafadzulu hawidhukumullah